Ainara de Miguelekin itzei ingo dugu. Kaixo, hainara, egunon? Egunon. Eta mila esker, gure dehiari erantzute gatik. Zuei, deitze gatik. Bueno, zigun, hain zuzen ere, bertako zuzendariak, Jokin Aspuruk, badirela, ez, gogoz egiten diren argazkiak, eta ez hain gogoz egiten direnak. Eta horrelako bat izan da azte honetan, argazki izarretako bat, hainara. Hain zuzen ere... Aurtziki Siri horrena Turkiako hondartzan, hilik ikusi dugun aurtziki horrena munduari, unibertsoari eman diona simbolo Andai. bihurtu dena, ezta? E, Migrante inkrisio honetan eta zu Argazki interpretatzaile zaren ez edo Argazkiak interpretatzen dituzunez, mm -hmm. seguru Argazki horrek ere ekarri dizula zerpentsatua. Bai, bai, bai, argazkia horretan egon naiz pentsatzen e, egun hauetan, egia da. E, bat ez ere pentsatu, ez dakit, e, oso argazki boteretua da, ez? Oso magikua, esan behar da. Eta pentsatzen nahi ez nondik dator, norten nondik argazki argazkionin bere boterea. Eta, bueno, ez dakit, analiziak inazita pentsatu dutagian, proportzioetan E, dagoela magia hori, ez. Zer, nik uste dut, ba hori argazkionetan gertatzen dana da dela irudikatu umearen txikitasuna eta itxasoaren handitasunarekin parekatzean ba hori horrek tentzio, tentzio handia sotzen duela, ez. Da aldi berean, ba umearen txikitasuna ikusi eta gizakion txikitasunaz, gure ezkaitasunaz konturatzen garela, ere. Ez dakit hori den, baino argazkiak sortu duen gertutasun emozionala paregabea izan da, Ez da kit eh Argaskia identifikazioa sentiarasteko gai izan dazta eta nikuste dut ikusleak bueno ikusleak bereumeak ikusi dituztela umetxe siriarrren lekuan eta bat patean siriarrrengantik gertuako gertuago sentitu garela, ez. Orain ez da irudia ikusi orduko azten gara pentsatzen. Zerbait egin behar da, zerbait egin behar dugu. Europa beso zabalik hartu beharko genitu ezkei inork nahi ez dituen ziriako refusiatu horiek. Europa batasunak esku hartu beharko zuen, nes? Hori guztia pentsatzen dugu argazkia ikustion doren, baina mm, zirian zegoen gatazkaren berri geneukan, arraroa da. Hainara, esaten duzu askotan e, argazkiek esan eta, eta eskutatu ere egiten dutela. Ezakite argazki horrek ere gauza asko alde batera uzten dituen? E. No, Aber, normalian, trukatuta ez badaude, argazkiek ez dute gezurrik esaten. Normalian, ez? Tru, trukatu orain. Baina, nahiz eta gezurra ez, ezan, egia da, argazkioatek duela e, guztia esan. Hori ez ineskoa da. Hor dut, ba, argazkego bezala, ez? Normalean, honak e, badira, funtzionatzen badute, e, simbolo bezala, ikur bezala funtzionatzen dute ez dakit. Eta, kasu honetan, met metafora ondibada argazkia, ez? Bai, gezurra esan gabe, iradoki egiten dute, ez? Garbi-garbi esan gabe? Hori da, bai, bai... Sugeritu, ez, ez da? funtzioa betetzen dute, ez? Mm. ume txiki hori ziriar, ziria osoa da orain. Bai.